«А може це викрут? Я готова, Прокопе. Йдемо?» Потіли дахи, в ринвах чулося поцюкування крапель. З підворіття в напрямку до Ринкової площі вели розпливчасті сліди Мигельської. Небагато минуло, як я починав спочатку. І ось я в гіршому стані, ніж був. «Ідемо туди», – показав протилежний до слідів Мигельської бік. «О, ти і в цьому вірний собі», – Засміялася Марійка, збагнувши, що мене вабить пройти незайманим тротуаром. Я забобонний. Даю слово, що ти щось вигадаєш на цвинтарі. Можливо. Про що ти думаєш? Про революцію. Ха-ха-ха. Не віриш? От увагі, Богу, рівно два роки тому я йшов на розмову зі статою Франца Йосифа. Призначався одній дівчині, а вона насміялася. А я казав правду. «Що то була за дівчина?» Її звали Ревекою. Вона наклала на себе руки. Хтось скривдив. «Доля! Жах губити себе ні за що. І жахливий суд людини над людиною. Чому Бог час від часу не дозволяє злочинцям карати себе самих?» «Поліцаї йдуть, Прокопе! Візьмі мене під руку!» Поліцаї позирнули на мене зацікавленням. Я був одягнений у стару куртку і, мабуть, давався набагато старшим за Маріку. Минувши нас, вони обмінялися веселими репліками. Човгання їх чобіт раптом припинилося. Я оглянувся. Вони стояли, дивлячись нам муслід, немов побившись об заклад, що ми не батько і донька. І сам почував себе ніякого з цією юною лебідкою. Проте вона що в мені побачила – «Як лише я буду за це розплачуватися?» На моєму обличчі, певно, проступили в цю хвилину сірі тіні, як бувало в Тодосія, бо Марійка запитала. «З тобою щось не гаразд? Ти ніби хворий?» Поліцай злякався, відказав я. Вона похитала головою. «Ні, коли ти так швидко відповідаєш, кажеш неправду. Я вже переконалася». Це було, коли ти розмовляв з Оряною Мигельською. Виходить, у тебе є звички, ти не абстрактний продукт суспільства. Помиляєшся. Це автоматизм. У деталях людського життя багато поезії. У них все поезія. Але нині деталі поспіль стандартні. Не сперечайся, колорит в характерах за всі ти буде існувати. «Дівчинку», – вигукнув я, – «в тому той річ» що цей колорит нищать злигоднями і неволею. Це перший крок до того, щоб знебарвити і вихолистити народ. «Мені завжди хочеться запитати тебе», – сказала Марійка, помовчавши. «Чого ти уникаєш націоналістів? Я бачу з твоїх міркувань, що тебе болить те саме, що і їх. Мене душить, а їх болить. Тим паче». Ось і цвинтар, – сказав я. Марійка всміхнулася і тисніше притиснулася до мене. «Ми проходили мимо будинку пір року», – сказав я. «Ти не помітила, в якій позі був Хронос?» «Ні, а що?» «Мені здається, що його здерли. Не можу бути». «Тоді його треба зняти. Навіщо?» «Бо плин часу для Львова зупинився». «Ти сердися, що ми йдемо на цвинтар?» «Я давно про це мріяв». «То в чому річ? Га, Прокопе? Зима? Зима?» – повторила Маріка, «А ми не першими прийшли на цвинтар. Дивись, скільки слідів!» Це розлучені небом прийшли замітати сніг зі своїх близьких. Яка зворушлива турбота! Ти бував на львівському цвинтарі? «Ні, він один з найбагатших у Європі. Коли ми хоронили кривов'яза, я подумав, що цей цвинтар, мабуть, Найхарактерніший тим, що в кожному кварталі можна провести чітку лінію між могилами багачів і бідняків. Чого ж ти кажеш, що не був тут? Я хотів почути, чим ти мене здивуєш. Тепер слухай, це один з найнещасніших цвинтарів у Європі. Його пограбували. Ти зараз побачиш. З гробівців познімали плити і потрощили черепи в пошуках за золотими зубами і перснями. Мармурові плити повозили до Варшави, мідні хрести та підсвічники, перелили на гарматні гільзи, інше